«Покінчити з собою». «Важко передбачити, як сприймуть це повідомлення общини Юдмаліан. Робіть же що-небудь, у вас мало часу». «То ви... ви радите звернутися за допомогою в Службу безпеки?» Вже зовсім іншим тоном запитав Тренка слідчий. «Іншого виходу немає. Нехай пришлють сугестора. Можливо, вдасться не лише запобігти самогуству, а й довідатися про щось важливе. Втім, це ви і самі розберетесь» а мені треба вертатися до Лтави». Біля дверей Тренко затримався. «У мене буде до вас прохання. Коли щось вдасться вияснити про будь-які лтавські події, до яких причетне братство, повідомте мені». Директор Стрей простягнув слідчому візитку. Осійчук мовчки заховав її до кишені. Він ще не визначився, як себе вести йому слідчому з особливо важливих справ МВС, з приватним детективом з периферії. Тренко розумів, це і не наполягав на обіцянці. Замок вдалося відчинити порівняно швидко. Винахід Остенка діяв. Діставши кишенькового ліхтарика авторучку, якого мав при собі завжди, почав обстежувати гараж. Машини в ньому не було. Стелажі з запчастинами, каністрами, шинами по обидва боки. Посередині яма – перекрита двома збитими з дощок щитами. У кутку ляда, очевидно, погрібник. Куди вони могли помістити свою жертву? В ямі гаража було пусто. Залишалося відкрити ляду. Хах, знову електронний замок. До цього разу я справився з ним швидко. Практика давала про себе знати. Третій замок я вже відчиню за лічені хвилини. Вниз вели дерев'яні східці з одностороннім поручним. Обережно почав спускатися. О, та тут гарна кімната, а я думав, погрібесь. Можна було увімкнути світло. Назовні його помітно не буде, адже я передбачливо опустив ляду. Відшукав вимикач. М'яке сяйво лампи денного світла залило підземну кімнату. Стіни й стелі її були оббиті дошками, закамуфльованими підморений дуб, півтора метрові панелі з якогось пластика, невелика люстра на стелі, на підлозі волохатий килим, в якому тонули ступні, фальшиве вікно з обоїв, з чарівним лісовим краєвидом на одній зі стін під якою стояв стіл з прозорого органічного скла на чотирьох вигнутих у формі готової до нападу кобри ніжках. Чотири таких же стільці, крісло-гойдалка і диван, шафа з посудом, у кутку двопальникова електроплитка. Схоже, господар обладнув собі кімнату зі смаком. Все це я охопив одним поглядом, як тільки увімкнув світло але мою увагу привернула насамперед людина, яка лежала на килимі. Швидко наблизився, перевернув обличчям догори. Зустрівся з переляканим поглядом чоловіка років п'ятдесяти. З обличчям, над яким уже, очевидно, попрацював боксер. Рот полоненого був заліплений пластирем, руки зв'язані за спиною. «Не бійтесь, я прийшов вас визволити», сказав я незнайомцеві, намагаючись заспокоїти його. «Зараз я розв'яжу вас». З трудом відірвав пластир, розв'язав руки. Чоловік сів на підлозі і почав розтирати зап'ястя, на яких багряніли сліди мотузки. «Хто ви?» – запитав хрипко. «А ви?» – поцікавився я в свою чергу. «Я?» «Петрушенко, Сидір Директор акціонерного товариства «Кристал». А ви справді не з ними? З ким? Та з тими головорізами, які мене сюди привезли. Ні, я не з ними, відповів я. У вас є друзі, знайомі? Друзі? Ну, я сподіваюся, ви розумієте, додому повертатися небезпечно. Ми обережно вибралися нагору, замкнули гараж. Нехай тепер трійця ламає голову, як зник бранець. Я висадив його неподалік станції метро «Стадіон». На жаль, просунутися вперед у справі не вдалося ні на крок. Але попереду мене чекала зустріч з Інгою, і вона вселяла оптимізм. Якщо нам вдасться зчитати з пам'яті когось з бойовиків хоч найменший слід алтавського візиту, ми вийдемо на тих, хто замовляв убивство. Убивство Зайченка, а можливо й на слід самородків. Я подивився на годинник. Треба було поспішати. Змушувати чекати на себе чарівну жінку було не в моїх правилах. А Детектив першого розряду Юрій Рогода сидів у кафе «Едем», чекаючи одного зі своїх секретних співробітників. Той запізнювався, хоч це й не було на нього схоже. Агента звали «музикант». А він був кишеньковим злодієм і дістався рогоді від одного із знайомих оперативників карного розшуку. Час від часу потрапляв на короткий час заграти, але завжди виходив на волю достроково і активно співробітничив як з тюремною адміністрацією, так і з міліцією. Дивно було, як до цього часу його не розкусили свої. Втім, це вже проблеми музиканта. Рогода ставив перед ним завдання простежити зв'язки одного з працівників фірми «Берже» та її директора. Нарешті у вікно він помітив, як з таксі вийшов музикант. Через хвилину він вже сидів навпроти, обіймаючи замерзлими долонями чашечку кави. «Шеф, ти замовив щось пошамить?» «Голодний, як крокодил». «А ти вважаєш, заробив обід?» «Ха, безперечно!» «Є дві інформації» за які я з тебе менше п'яти мільйонів наших дерев'яних не візьму. Рогада мовчки посунув заздалегідь на гроші. Вони вмить зникли в кишені агента. Шеф, я натрапив на нецікавий випадок. Наш спільний знайомий директор кілька днів тому організував у себе на фірмі якусь ділову зустріч. Ділових було три чи чотири з охороною. Я прикинувся шнурком і зсунувся було туди. Так мене вишвернуло, як шкідливе кошеня. Спочатку я нічого не запідозрив, але бачу, збираються непомітно. Одна машина під'їхала, друга, третя, з інтервалом у три-чотири хвилини. Побули хвилин сорок і так само тихенько роз'їхалися. Номери машин я записав, ось вони. Агент передав Рогоді клаптик паперу з чотирма автомобільними номерами. Ну, Мужики такі років за сорок усім. Обличчя розглядіти не вдалося, але там щось нечисто. Директор перед цим усіх відпустив з контори і сам ушився. І в цей час чотири візитери. Чи не підозріло? А що ж тут підозрілого? Рогода скептично хмикнув. Не знаю, шеф. Ти замовив музику, я зіграв. Мені це все видалося підозрілим. А ти сам рішай. Мені продовжувати стежити за директором, чи як? Продовжуй. Але інформація повинна бути цікавішою. За що я тобі плачу? За чотири номери машин? Ха, хто знає. Може ці номери коштують набагато дорожче, ніж ти мені заплатив, філософськи сказав музикант. А за обід – спасибі. Цілком пристойно, як для колишнього кафе, будинку політосвіти об кому партії.